اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه يكتم ايمانه وتقتلون رجلن يقول ربي الله وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُوا كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنْ يَكُوا صَادِكًا يُصِبُكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِذُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ بِجَنَا اللَّهَ جَلَّ جَلَالُهُ د او راځلې مامن واخه بیان نه چې غلط موسی عليه السلام او فرعون خبر روانه و موسی عليه السلام دعوت ورکو او فرعون نمن الله تر پوری خبره لاړه چې فرعون یې راډو کړ چې موسی عليه السلام قتل کړي ملي دوران کې الله جل جلاله هو موسی عليه السلام له مددگار پیدا کو چې کوم د الله د دین خدمت کې نو پسخ وکړي الله جل جلال هو د خپل طرف نه د معين او د مددگار تنظیم کوي نام تور ده الله جل جلاله هو د طرف یو قانون روان دی الله جل جلاله او سخت مراولي پاغې کې بیا الله نصرت او امداد د چا په ذریعه کوي لکن نبی علیہ الصلات والسلام نصرت هم کړو د نبی علیہ السلام تر هغه بده پاکول ادا نور پیغمبران نو دل تک یو سړی او پټی ایمان راولیو نفرون په دربار کې و او د نفرون نانو ناغره پاسه د هغه ډیر وګت بیانونه کړې دي د هغه بیانات مختلف مقامات دی پاږي کې الله جل جلاله نن تک سړی خبره بیانې چې کوم د موسی علیہ السلام سره و سر دو ا د موسی علیہ السلام په حق د دک جابر بادشاہ مخه ته خبرې وکړ نو او قال او یو سړی مؤمنون چې ایمان یې راوړو نن موږ سو بازو د هسکیل نو مده پیرون د ترزوي او بازو د جنم شمعان ذکر کړل دي چې دا د فرعون دترځو او شمنانې نو یا بهرال ارس جو قران پرمای من ال فرعون د ال فرعون نو دي خبره وکړي او دا کس څنګه او یک تو ایمانو دی ایمان وروړو خپل ایمانې پټاو نظر توکل خلاف نه د دا ابتدا د دعوت کې حالات سختی انسان ایمان پټ کی لکنبي له اسلام سلام د واقع په حالاتو کې ایمان صحابه خپل ایمانونه پټول داسو نقصانی دا څو نقصاني خبر نه توکل خلاف نه دي حالات و مطابق اغا وقته کته شونچو دا ابتدائی د زوب زمانه و موسی السلام لا غالب نو راغله عادت د نقصان خطرات کې د شل ندې سړی ایمان راوړو او د پیرون په دربار کې د پیرون وال کسان نو ہو خود خپل ایمان پټو نو یک ته موږ دغه څنګه صحابه په ابتداده مکی مکی دور کې دغه سو دا څنګه غږی دا نو دی الله <سؤال> د موسی علی السلام کله کس چې ابو بکر سیف السلام معاون دا څنګه غږی سورتی یاسین کې مترشه حبیب نجار واقع ترشه وا چې کوم موسی علی السلام کوم کسان را لګړو دا اغې د پر په د پاکي او د اغې د حفاظت لپاره حبیب نجار درېدو نو دیم د موسی علی السلام د دفاع لپاره درېدو خو د کس کې دغه صفات او مؤمنو د او ایمانې پټو د سب بیانو کو الله تعالی غ بیان بیانې لو دوی ا تقتلون رجلا ان یقول ربی الله فرعونین ته فرون ته و تاسو داسې سره قتلوله چې هغه دا خبره کوي چې زموږ پهلن کې الله دی وقد جا کومه به دلیل خبر نه کوي دلیل وسرشته وقد جا کوم تحقیق سره راتلی کړي دی بل او خار موجزاتو سره امر ربکم د جانب درف تاسو اشاره وکړه ته چې ګره تاسو در رب جارم نه دا, دا, دا پیرون درباریان مربریان چې دا فرعون ربنه انا ربكم الاعلاه ذان تلو زلبيرب ودي سړی اشاره وکړه چې ګرستا سورب بل ده اشاره تن دعوت ورک دا فرعون ربنه راتلیږي په ځه درایل سره ته جانب درف تاسو نه و اي کو کاذبن بل د لیل ذکر و اي کو کاذبن فعلیه کذبه کدي دروغ جنې ندد دروغ زر پر د تاسو داسې نقصان نشته و اي کو صادق بعض الذی کچره دی رشتتنی نو دده په انکار باندې او دده پر کوولو باندې او دته په نقصان او په قتل باندې تاسو طب تا به بعضې ذابونه درروې و کوم چې دی تا سرواده کوې مګوره لی کتلو د دو دا خبره د دوه خبرونه نه خالي نه ده یا به د روغې یا به رېیرونیانو تهوي دکت روغې نوبال په د باندې نقصانده ته د کتلوې څ چې تاسوې تللو تا او ته نقصان دی او کچې رښتینی نو بیا خطرات تیتا ست دا د دې کې مې خبرې کې جدا عذاب را شي دا عذاب بر شي نه نو کچې د دې رښتینی نو بازي عذابونه به تاسو تر اوسه کې دې چې تاسو سره کې مواده کی هغه بدر باندې الله تعالی راولي الله تعالی ورپسې دته ادخال الہی وی يهودا د الله جل جلاله خبره یاد دي سړی خبره ان الله لا يهدي من هو مصرف ان الله ان ان الله تعالی لا يهدي منغه انسان ته لکه فرعون چې وع مصرف پنځ تا تجاوز کوونکې د حد نه زیاتې کوونکې او کذاب ډېر دروغجني بزاسکست الله هدايتول انکه خدا دو نقصانات دی بګیو په کې سراب حد نه تیری اې دې بندره زان تروب خبره نه حد نه تیری دل شو حد حدال زان بنده بندوې د بندګې سره وترګې ادم کذاب دروغجن په الله دروغ وې خراب پالون کې نه دی دی الله تعالی رب نه دی ګرځول اغه پالا <سؤال> درو کوئی د الله وحدانیت نه مني الله سر شریکان مني او دا سه انسان ته الله تعالی هدا تکي چې دا نقصانات وکړي بیا دې سړي دې قوم ته مزید دعوت کې تزهيد برکت دنيا و سره و سره تخوي فرق يا قوم لكم الملك اليوم ازما کوما لكم الملك او تاسو د پاره بادشاهت ته اليوم نن رز ظاهري نچتا سو غالب اي في الارض فمستر دزمککی ټیکتا نه پدی باندې نو م کوي پدی لوي م کوي نن کتا سو د مسر دزمکی مالکان ته سر حکومت نه فهمي ان سرونه مين باسي الله انجانا سوک با دا دا تا تا سو په بیا زمون امدادو کی د عذاب د الله نه کچره د الله عذاب مخترشده انکار کوي د قتل کې او ټیکتا تاسو سره حکومت شته طاقت شته بادشاہاني او کچره د الله عذاب راغې نو بیا زمون ګه امداد کولینې شي نګور په مېن سرونه جمسګه استعمال زمونږ ایمزاد بزګي دې ته داवत ورکړه شکر دې الله د عذاب نه اختیار کړ ایمان را که دا الله عذاب راغې مونږ ته بیا نز بچکی ګم نه تاسو بچکی ګې بیا بچکی دل نشته پیراون په چې مخ کې موسی السلام او هارون السلام اوزر بل ملګری پیدا ش خبر ده تعالی د دې کې پیراونم خبر وکړ کاله فرعون د دې سړي وکړه خبر ده تعالی زړه وکړه اخپل کومی لابدو که کیوا چون قال فرعون و اوی فرعون ما او ریکم الا ما ارا زنوی نمستاسو ده بارا الا ما مگر هاغشه ارا چه زیوی نم زیشاره نکوم تاسو تا مگر ده اغشه چه اغشه کتل ده موسیٰ علیه زما رای دادا زما د زلر رای دادا زما لیدل دل دادی چه بس ده موسیٰ علیه سلام قتلو ده قتلو الوالی د ختمول غواړي زه درسته راي لرم دا سړي درسته دا چې من خبره کوي دې درسته لاي نه وي واما اهديكم الا سبيل الرشاد او ځنه هم تاسو ته تا اې کومه مگر لار د درستهګه دا زه درسته لار خيم چې دا سړي ختم کوي دې قتل کوي دې دې پزمکې کې فساد پیدا کوي یستاسو دین بدلوي دې قتلول غواړي ختمول غواړي پیروان او ته دا صحیح لار خې راځي چې کوم راي لرم دا الله راي دا صحیح راي دا او دا هدايت وال راي دا سړي په غلطه ده سڑی بیا خبر اوکلا مقابل کې د ده زنه چه کم شروع کی بیا تحویفات شروع کی بیا ده دی سڑی دیتاووه چه وقال اللزی ده دویم مقام ده گویا که تحویفات ده خیرت یری ورک کوم تا وقال اللزی اوی اغا کس آمنا چه ایمان روڑو ده اللہ ده اغا بیان کئی یا قوم ای کوم از ما انی خافو علیکم زیاریکم پتاسو بانده مثل یوم الاحزاب پا مثل ده اغا د ڈالو نا کمی ڈالی مثل دا بی کومن فمثل د حالت دا قوم نوح او د عادیانو و سمودن او دا سمودیانو واللزین او د آکسانو من بعدهم چروستو دیدنو واماللہو یرید ظلم للعباد اواللہ تلا ظلم نکی پخپلو بندگانو باد گوره و تحیز باندې بانده دا رزو دا غدالو نا یاریگا در رزو نا مراد دا عذاب رزی دی. ځاده قومونو ته پاغي باندې کوم په تکذیب باندې په تکذیب د انبیاوب باندې د انبیاو چې کوم توحید راوړو د هغه پردکلو باندې کم عذاب راغې په عذاب د تاسو باندې نمیریګم که تاسو د موسی سلام او هارون السلام نه مننه تاسو باندې کومو عذاب راځل دا غې نه لري مثلا یوم الاحزاب درزه د ډالونا بل ډل لکه اذان د اذانو چې کوم د د هغه سي رز باندې تاسو نه نمیریګم چې هغه سي رز په تاسو چې د الله تلا دین انمن د الله وحدانیت رد ک نو الله په عذاب راوست بچغه ب ام سمود فؤلیک بالتعیا سمودیان در از در باندې رګم ای باندې چې الله پاک مرز کې عذاب راوست او هغه رس په تاسو مراد لیش چې تاسو الله تعالی تبا او برباد کی ولذین من بعدم عدیدین رسوا بلاک موندی چې هغه الله جل جلاله تبا کړی دی او الله ګور په خپل بندگان ظلم نه کوي ګور تاسو باندې یره کړه خطر د تاسو باندې کچره داسړه نه منه او دځه نم انکار وکونکو کوم کومو چې مخکې د خپل پیغمبران نه انکار کړی دی الله تبا کړی دی نه اغه غیر ازما پتا سوم ده هغه دل او بیا و یا قومه کوم ازما ان اخاف علیکم زیراګم پتا سو باندي یوم تنات تنادی عربه کې نادا یونادی منادات یو بل ته आवाज او د قیامت رستم رزدوم ندا زک او رزدومنادات زک وی پدې رس بم خلک چې یو مندعو كله او ناسم په امام هر او بخل مشر ته چې په امام پسې منډي وي هر کوم بخل پیغمبر پسې منډي وي خبره ځانته نو څوک بحالاکت ته یا ویل نه یا ویل ته نه یا ویل نه څوک ته چې وي دغه رنگي جنتیان با جهنمیانو ته جهنمیان جنتیانو ته او ځانته نو وانا د اصحاب الجنه ان اصحاب النار ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم موعد ربكم حقا يا الذين امنا يان لواذركي جمون سره الله کما وعدی کلو جنا ته حق یمون تے نے مچنے ملاو شو نایا تا سره جڑ اور کما وعد کڑم حقمون تا وٹول چھگی دی سے بد وطن ویل کی قیامت تا اللہ تعالی مختلف رزمون اور کڑی خبر دند لگن داد دا مختلف او صاف او د مختلف حالات د خبر دند لگن دلت وتے مت ندی مخیوتے مت ملاقاتنا خبر دند لگن څوک به د اعمالو سره ملوشي څوک به د بیبيانو جنتيانو بیبيانو سره ملوشي څوک به کافرانو به کافرانو سره ملوشي نو ملاقات دلته وته او متنادو وي د چغور یو بل ته بسړي چغوی یو بل ته یو متوللو نمو مدبرین یو م په غرز باندې توللیونه چې تاسو به واړو لشي مدبرین شاکون کی اوبره ځانته له توللو نه تاسو به واړو لشي مدبرین شاکون کی تو ولونه تاسو بووالهغه مدبرينه په داسه حال کې چې شاكون کې به مالکم نبي استاز د پارا من الله د میدان میدان د محشر نه بووالل شي عذاب طرف ته جهنم طرف ته او مالکم نبي استاز د پارا من الله د عذاب د الله نه من عاصم سوق بچكون کې په کم ارز چې د موکف نه د میدان د محشر نه تاسو ور تووالل شي دا الله د عذاب نه به سوق بچ نشي سوق بچكون کې نشتا و مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ او سوچي الله جل جلاله گمراه کی ناغه تبیا سو ہدایت کون کې نشته که د بدعامله د وجه نه الله گمراه نو بیا د ته سو ہدایت کول نشي بهر حل تر پوری د تخویفات یو سلسله غو چلو لا یاره ورکړه په کومونو نمونې ته پیښ کړی د قیامت راځي او تمخه تکړه بهر حل کافی دعوت د دا موسی علی صلوات و سلام په ملګرتیا کې تر هون په دربار کې دم کافی دعوت او غو چلو وقال رجل نو يا سليم المؤمنون شي مؤمن من آل فرعون ادد فرعون نو يكمو او پټو يقبل ایمان لرا موسيوي داويوي اتقتلون يقول ربي الله اتقتلون ايته سوقتل رجل عندها سळे اي يقول يا ربي الله پالن کي زم الله تعالى دے وقد جاكم تاكيد سراغ له تاست بالبينات واذ دلائل سرا میر ربکم د جانب در خپلنا وای کو کاري بناو کچري دی وی درو جن پالې پد باندې ک دی بو ابال درود د دے وای کو صادق ناو کچري دی رشتن کی یوسفکم او برسی کی تاسو ته باند الله زی باز عذاب نه ایدکم چ دی وعده سره ان الله لا کن الله تعالی هدات نکي من اچاتا والمسرفن چه تجاوز کون کې د حد نتيریدونکو قصاب ډېر دروجني يا قومي کوم زمالكم الملك استاس د پارا بادشاہ تل يومان الظاهرين بالارض غاليب دن کې پزمکه کې نوفمبر ينصرونا من باسلا سو بهم دادو کې زمته الله د عذاب نه انجانه چر راشي مونږتا فان یانو سرا نا انوک بہ امدادو کی زمونگا مم باسی اللہ دال دازاب مقابله ک دال دازاب نا ان جان ک چر راشی مونتا کال فراون و فرون ما عریکم زن خمتا استا الا ما مگر اس اراچ زیوینم ما تن د معلومه یا رویت قلبی دے ما د معلومه الا ما مگر حج ما ته درست خبر معلومه ه درسته خبرې لم در کوم وما هدي کو موځ نه خیم تااز ده الله سببي لرششاد مقرلار د درستهګ ظاللی موکو م ګټ وړو حق با او باتهکو و خال الذي وکس یا منا جی یا قو می کو مزما خاافوعل کوم ی ک ننظرېګم په تاسو باندې مثل یو میله پاګه مثال درز د دله درزنه مثلا د بیکور مینو هن په صفت دو حالت د قومینو نه وعد او اګه مثال د حالت د قوم عاد او د سمود نه ولذین او د کسانو د حالت نه مم بعده چروسته دین او ور الله نه الله تعالی یریدو چې را دو کې ظلمند ظلم لې عبادت بندگانو باندي ویا قوم ای کوم از ما اینی خوافو علیکم. یکینا زهریگم پا تاسوبانده یو ما تنا درست دیجا یو بلنه چه غو تا. یا غرزی دی چه نه یو بلته یو ما دا او رزینا تولونا چی موجبری ناشا کو ان کی مالقم نبیس تاسو د پارا من الله اذا ذات د الله نامن عاصم من سوق بچ کو انکه ومن يضلل لله وسوج گمراک الله تعالی پمالو پس نبید د پارا من حادث سوق دت کو انکه الحمدلله رب العالمین ثم الصلاه والسلام علی رسوله محمد الی رسالۃ الاخره برکت الله بیان نکرانی درستی بیان نکرانی درستی بیان